kilencedik fejezet. A szüleim házassága jó volt. Vagy inkább nagyszerű? Azt hiszem, talán, bár nem az én tisztem ezt megítélni. Csak azt tudom biztosan, gyakran éreztem, hogy apám inkább kívülálló a családban, kettőn kapcsolatának a megfigyelője. Tudom, hogy szerették egymást. Tudom, hogy igyekeztek sok időt együtt tölteni. Láttam, milyen ajándékokat vett apa. Virágot, ruhát, különleges alkalmakkor pedig égszert, amiről tudta, hogy anyának tetszik, de magának nem vette volna meg. Láttam, hogy anya minden pénteken apa kedvenc ételét főzte, elintézte helyette a bevásárlást, és harminc év házasság után is ő vágta apa haját. Emlékszem, milyen szépen néztek egymásra. Abban viszont nem voltam biztos, illetve nem tudom, lelki értelemben is társak voltak-e, vagy hogy hittek-e ebben. Nem tudom, olyan házasság volt-e az övék, amire azt mondod, egymásnak teremtette őket a sors. Chuck és Carol a közös barátaik által ismerték meg egymást. Anya egy galériában dolgozott a keleti parton, apa pedig feltörekvő tervező volt Los Angelesben. Ott is nőtt fel. Mindketten szerették a Casablanca című filmet, a Guacamole-t és Patti Smith-t. Hajnali három leveszt hallgattunk, mesélte annak idején anya. Vajon rögtön kiszemelte magának apát? Vajon szerelem volt első látásra? Vagy csak a jó élet lehetőségét látta benne? A motor lelassít. Antónió kipattan és odahúz minket egy mólószerűséghez. Ez valójában egy palánk, ami a világ egyik legkisebb tengerpartjához vezet, már ha ezt annak lehet nevezni. A partra látogatók java része zöld fehér csíkos napágyon pihen. Mögöttük két étterem is található, amelyek közül a kék-fehér a fó. Rému a pattan, aztán anyafelé felé nyújtja a kezét. – Először Keti! – szól Kerol. Hevesen ringatózik a csónak, ezért ismét vizesek leszünk. Mivel a vízbeesés óta nem sikerült megszáradnom, úgy gondolom, ennél rosszabb már nem lehet. Megfogom Rému kezét, és elindulok a móló felé. Kerol követ. Aztán mindhárman a part felé vesszük az irányt. Gyere értünk, amikor akarsz, kiáltja anya Antóniónak, miközben összefogja a haját. Még nem hallottam idegennel ilyen hétköznapi stílusban beszélni. Gyere értünk, amikor akarsz. Ki ez a nő? Rémó foglal nekünk egy tengerparthoz közeli asztalt, majd leülünk. A kenyér és a kék alapon fehér halmintás üvegben kínált olivaolaj már az asztalon várakozik. Időnként néhány légy is megjelenik, de szerencsére hamar elfújja őket a szél. A tengerhullámai egészen az asztalunk melletti szikláig érnek, így a sziklatövében pihenő párok is kapnak belőle. Szerencse, hogy most vagytok itt, mondja Rémó. Még három hét és pozitánót, ellepik. Mármint a turisták, nem a bogarak, teszi hozzá kerül. Ugyanaz, vágja rá vigyorogva, Rémó. Ők az asztal egyik végében, én a másikban ülök. Alaposan végig mérem anyát, imá sokat szor. Kicsattan az élet örömtől, Árad belőle a jókedv, ragyog a boldogságtól. Pozitánóban laksz, rémó Kérdezem. Őt is alaposan megszemlélem. Jóképű, ez nem vitás. Kicsit olyan, mint egy római félisten. Melkas a barna haja és égszínkék szeme van. Nápolyban élek, de nyáron Pozitánóban jövök, mert ott a pénz. Rémó a búkadi a dolgozik, mondja Carol. A szállodában? Emlékszem, hogy erről is olvastam, amikor az utazást terveztük. Szálloda és étterem. Kameriere, pincér vagyok, helyes bit mosolyogva. Olaszországban ez egy nagyra becsült foglalkozás. Szégyen, hogy Amerikában nincs hagyománya. A szüleim összesen két étterembe jártak rendszeresen, és mindkettő beverlihézben van. Az egyik a Craigs, a másik a Porta Via. Ráadásul mindig ugyanazt kérték vacsorára. Apa a szokások rabja. Anya nagyon ritkán tudta rávenni, hogy próbáljon ki valami újat, így nagy ritkán beültek az Everlébe, vagy a belvárosi terembe. Megjelenik a pincér, mire Rémó kezet fog vele. – Buongiorno, signore! – Buongiorno! – szól Carol. Nagyot kortyol a vízből, aztán kicsavarja a haját a homokba. Rémó olaszul adja le a rendelést, mire Carolra nézek. Minden isteni lesz, ne aggódj. Rémó a múlt héten is idehozott, jobb hará hagyjuk. Még soha nem hallottam, hogy anya azt mondta volna, jobb hará hagyjuk. Ti. Kezdem, de mielőtt befejezhetném, Kerol közbevág. Barátok vagyunk-e? Igen. Rémó a szárnyai alá vett és megmutatta pozitánót egy helyi szemszögéből. hajol és úgy folytatja, mintha valami nagy titkot akarna megosztani. Rehadásul nagyon jó képű. Rémóra pillantok, még mindig a pincérrel beszélget. Igen. Mi hozott téged pozitánóba, Keti? kérdezi anya. A nyilvánvalón kívül. Mi lenne a nyilvánvaló? Olaszország, válaszolja, és kacsint. Kihozzák a rozét és a poharakat. Rémó tölt nekünk, aztán folytatja a beszélgetést. Szép hely, igaz? kérdezi Rémó. Bólintok. Nem tudom, mit mondjak kerolnak. Anyám meghalt, és nem tudom, mit kezdjek az életemmel, ezért ott hagytam a férjem, és Olaszországba jöttem. Ja, és ha már itt tartunk, te vagy az anyám. Kocintunk, a Rozé ropogós, édes és könnyed. Szükségem volt egy kis szünetre, mondom őszintén. Anya mosolyog, Rémó tele tölti a vizes poharát. Akkor ígyunk a szünetedre, javasolja erről. Kocintunk, majd belekortyolunk az üdítően kellemes Rozéba. Bevillan az utolsó normális anyával elköltött közös ebédünk emléke. Meleg decemberi nap volt, és végeztünk a vásárlással. Szeretett volna kipróbálni egy új, kiülős helyet, ezért egy Gracias Madre nevű mexikói vegán éttermet választottunk. Hangulatos a terasz, és kitűnő a guacamole. Nem iszunk egy pohár bort? kérdezte anya, miután leültünk. Anya nem nagyon ivott nap közben. Ha töltöttünk neki egy pohárral, a felét elkortyolgatta, de magától nem kért volna. Életemben egyszer láttam, hogy ebéd után Martin itt rendelt. Még New Yorkban történt, miután megnéztük a Broadway-n a fiúk dzsörzibölt. Meg akartam kérdezni, biztosan szeretné -e. Két hónapja küzdött a rákkal, és kapta a kezelést. Még bőven hátra volt a java. Egy gyógyszerekből álló keveréket szedett, amelytől sokszor volt kimerült, de nem hagytak nyomot az arcán és a haján. Ránézésre meg nem mondtam volna, hogy beteg. Rendben, ígyunk, válaszoltam végül. Kértünk két pohár szánszert. Amikor a pincér kitöltötte, anya megkóstolta. Finom, állapította meg. Emlékszem, rövidújú narancssága kasmír felső, barna kockás nadrág és barna félcipő volt rajta. Longcsem táskájára pedig zsebkendőt kötött. Szerinted nem menjünk vissza azért a szoknyáért? kérdezte. Láttunk egy csillogó szegélyes bársony miniszoknyát. Szép volt, de kifejezetten drága, ezért úgy döntöttünk, ott hagyjuk. Anya szerint nem is volt jó minőségű az anyag, amolyan tucat darab. Került idegesítette, hogy nem szekték rendesen. Ezek után meglepet, hogy egyáltalán szóba hozta. Főkép, hogy nagyon ritkán gondolta meg magát, haruháról volt szó. Szerintem ne, válaszoltam. Mosolygott. Pedig egy fekete felsővel csinos lenne. Van elég szoknyám. Akkor is szerintem vegyük meg. Emlékszem, milyen gyorsan lehajtotta a pohárbort. Eszembe jutott, hogy aznap a vásárlásnak, az ebédnek, a borozgatásnak és a boldog pillanatoknak szenteltük a napot, ám ez a fajta hedonizmus mégis a betegségről árulkodott. Most, hogy itt ülök a harminc évvel fiatalabb anyámmal szemben, és látom, milyen boldogan kortyolja a rozét, kénytelen vagyok ráébredni, hogy sok mindent nem tudtam róla. Egyik égye szívesen iszogatott hétköznap, és visszament egy-egy ruháért, ha úgy tartotta kedve. Finom az ebéd, de szerintem az élt ridentében jobban főznek. Grillezett halomit kapunk saláta ágyon, ezen kívül tintahalat, kaprézes salátát és sok-sok bort. Rémó elvitt a múlt héten Kapri-szigetére, mondja anya. Szerintem egy kicsit többre tartják, mint amilyen pozitános, sokkal szebb és eredetibb. Itt jobban érvényesül az olasz kultúra, mint Kaprin. Rémó a fejét csóválja. Kapri partja szép, a szárazföldi rész kevésbé. Tizenkét éves voltam, amikor a szüleimmel Londonba utaztunk. A Westminsterhez közel szálltunk meg, láttuk a Wicked című musicalt, és felültünk a Londonára. Számomra ennyi volt az európai vakáció. Nehéz odajutni, és nehéz ott hagyni, de könnyű ott ragadni, mondja anya. Először a szüleimmel jöttem kislánykoromban. Örök emlék marad. Nem emlékszem, hogy bármit is mesélt valaha erről az útról. Sok mindent nem kérdeztem, és most rengeteg dolgot szeretnék tudni. Hol voltál még? Ravellóban, ami maga a paradicsom, és Nápolyban, de az nem kötött le annyira. Rémó odavalósi. Róma természetesen csodálatos. Nekem ez az első utam Olaszországba. A legjobb időpontot választottad, mondja anya, és megfogja a kezem. Rémó mesél nekünk Ravellóról, és megkérdezi, voltam-e már Kaprén. Mondtam neki, hogy én csak idejöttem. Rengeteg időd van még. Olaszországban amúgy is lassítson az ember, mondja kerül. Ahogy felállunk, érzem, hogy egy kicsit a fejem szállt a bor. Miután visszatoljuk a székeket, elindulunk a sziklákhoz. Anyám a nyitott nyugágyra dobja a táskáját, ezért én is így teszek. Aztán felemeli a strandruháját és a feje fölé húzza. Meglep a mozdulat lazasága, a merészsége. Eszembe jut a japán Springsben és Malibúnt. Egy fürdő ruháját mindig strandszoknyával fette, a karját pedig könnyű ingel védte az erős napsütéstől. Mindig jó alakja volt, mégis volt benne valami tartózkodás. Ennek a visszafogottságnak most nyomát sem látom. Vajon mikor vált szemérmesebbé? Mikor döntött úgy, hogy nem teszi összemlére a testét? Mindig imádta a vizet, és nagyon szeretett úszni. Minden reggel úszott a medencéjükben. Csak az úszósapka látszott a felszínen, ami úgy nézett ki messziről, mintha egy labda lebegne a vizen. Én is ne és együtt csobbanunk a tengerben. Lemerülök a víz alá, és amikor feljövök, látom, hogy Kerol lehúny szemmel hagyat fekve lebeg a hullámokon. Szívesen lefényképezném, hogy megörökítsem a pillanatot, de inkább követem a példáját. Csak lebegünk a felszínen, amíg Antónió motorcsónakja megérkezik. Csúronvézesen beszállunk, és visszamegyünk pozitáló kikötőjébe. Mire odaérünk, a nap már alacsonyabban van az égen. Miután kikötünk, rémó segít leszállni. Megköszönjük Antóniónak a kellemes utat, Mire ő megemeli a kalapját, és már mennek is tovább. Köszönöm, mondom anyának. Csodás volt ez a nap, rég éreztem magam milyen jól. Én köszönöm, örülök, hogy szereztem egy új barátot. Most jövök rá, hogy meg sem kérdeztem, meddig marad. Itt leszel még holnap. Érzem, hogy magával ragad a lelkesedés. Egyre erősebb vágyat érzek, hogy magam mellett tudjam. Mosolyog. Persze, elviszlek a Latayiát a étterembe. Ott van fent a hegyekben. Hihetetlen. Négykor indul a busz a szállodád elől, hogy találkozzunk ott. Most hová mész? Hazaviszem Rémót, aztán veszek ezt-azt a boltban. Ma este otthon lesz a hölgy, akitől a szobád bérlám. Elképzelem anyát, hogy közösen főz egy másik nővel, miközben jókat nevetnek. Egy kicsit féltékeny leszek. De holnap találkozunk, ugye? Rám néz, egy pillanatra olyan érzésem támad, mintha tudnál, ki vagyok. Talán valami időn és téren átívelő felismerése lehet. Bizonyossága arról, hogy összetartozunk, hogy egymáséjé vagyunk. Csak mi ketten. De aztán Rémó megkocogtatja a vállát, amitől elillan ez a pillanat. Bólintok. Jó, akkor holnap. Megfordul, mire én a mólónálva kicsit megrészegülve a sok bortól, hirtelen oldhatatlan vágyat érzek, hogy megöleljem került. Így is teszek. Előre hajolok és magamhoz ölelem. Tenger, bor és anya illata van. Köszönöm a mai napot. Holnap találkozunk. Mondom, aztán elengedem.